Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshiruesit. Falënderimi i gjithë për Allahun, paqja dhe lumturia qofshin mbi Resulin e Allahut, mbi familjen e tij dhe shokët e tij. Të nderoj Allahu këtë sodiemin këtë ditë të Ramazanit në këtë takim pas së sabahut. Ne al lutem Allahun Xhella Wala që ne për mbledhjet tona, ne pregadit zemrat tona për ditët e fundit, ne pregadit çdo aspekt që ajo që do të vijë dirin të fund tjetë me mirë se e që ka kaluar. Nësë Allah në manuar që të ne e përshëndet e vunet, ne e përlaudet të bare këtala ambicje dhe që netët e arshme tjenë në përkushtim më të shtuar dhe në kërkim të vazhdueshme të natës e kadrit. Endë nuk jemi në dhjetë dishtë në fundit, mirë po jenë shumë pak ditë që në ndajnë, dhe duhet që prej tani një veç të plegaditemi brenda Ramazanit për pritje sa më madhështore në kuptimin e angazhimit për pjekjeve dhe për kushtimive tona për të gjetë natën e kadrit. Një edhim se gjë Ramazan kur kalan diskutohet se kur ishte natë e kadrit dhe në basë nëse shanjë a reflitit ka qenë këtë natë e atë natë e pas taj sa artë përmendët nata që ka mujt me qenë nata e kadrit, ne shrikojmë vetën tonë sa kemi qenë në lërim si duhet, e themi si duket, s'kam qenë këtë natë sa duhet, e kështu më radhë. Andaj për t'i i kur gjitha këllë polemikeve me vetë vetën dhe keqardhjeve të panevajshme, njërë që për ta njëri u me u pregadit, shpertë nështë, edhe në gjitha aspekt tjetër, që realisht këtë natë me e kalu, ashtu si kur është Allah Gjellora, me e kalu ashtu si kur që me dëvërtet shpresojmë se duhet me e kalu një besimtar i cili i ka marë seriosisht përëmtime të Allahu dhe përëmtime të pejgamberit sëllallahu aleyhu sallam. Peygamberi aleyhi sallatu sallam të nërruar në kërkim të kësajnate me dëvërtet ka dhonë një angazhim të veçant posaqëm. Edhëpse edhim pozitin që ka pasë të ka Allahu gjëllëuar edhëpse edhim shpëllimën e madhë që Allah e ka pregadit për te, endë duke qenë ajt gjallë njëtë në kësa i dunjojë. Allah në lesoftë, Allah në ndihmoftë. Ese përket rëfimit të sëtëm, është një rëfimi cili në ndihman me lene Allah gjëllevale që të njohim edhe vetën tonë, por edhe të njohim më mirë njëri tjetërin. Jo për të gjikuar njëri tjetërin, Por për ta njër njërë njërë tjetërë, dhalën me njovë diken, edhon me gjyku diken. Shpeshen njerëzit ndodhënit në kësaj botët të, të nërruzër nënguten, dëzitojnë, për me gjyku diken, edhe në kuptim pozitiv, edhe në kuptim negativ. Nuk e njërë më njërin mirë. Për endaj gjykimin dhe tjerëve, apo dorëzania për të të tjerët, është me përgjësi që me i dërzonë për dikën, unë e garantoj për te, unë e dëshmëj për te. Êshtë punë e madhe, po edhe me gjyku është punë e madhe. Në kërë rast, me Omerin Radjallaut e Alanu, është një rast që besoj në masë të madhë në ndihman që me i pa që gjështë standa dhe kriterë, edhe për vetën të unë fillimisht, po pasë të edhe për të, të tjërët, thash prapë, jo për të gjykuar, por për të kur mund të themi se e njohim dike mirë. Një dit ka ndonë një rast në kohën omerit, rrëdhe Allah të alë anhu, edhe omeri ka kërkuet dëshmitar për këtë qështje. Ka kërkuet dëshmitar. Dhe ka thonë, kush për dëshman është quë njërë ka thonë unë dëshmëj. Ne dimë se për me kohën dikur dëshmitar do të me plesu do kushte. Omeri ka thonë, nuk pëtë nja kushje. Po ka thonë, Nuk prish punë quës po të një. Shikojse ide të ekonomisë. Skon unë s'pot një si kërkues ti. Jo, unë nuk mos po të njëoft. Pat një dikush ti këtu. A garanton dikush për ty që ti mund të kesh, mund të japësh dashmi të vërtetë dhe saktë. Atëherë në atë moment është vrit një njeri ka thonë unë e një o prishim besimtarëve. Unë garantoj për të, hini dorzon. E tashmëlia bën të pyet dhe i tha A bënën afer me te, që të adish situatet i ditë në natën, kur hene, kur dele, që ka bënë? A ki kontakt dëvajdushme me te? Të të jo. Thot, në regull, a ki pas pun me pare me te? I ke dhonë, të ka dhonë, ke ble, ke shi, të t'japënë. Me pare s'kun pas pun me te. Të të në regull, ton, a nje në kuptimin e hyrjeve dëvajdushme që me një gjendjen, a ke pos pun me te me para që tja njëhësh, dhe më ronë, a, a ka lakmi, a s'ka lakmi, a është modest, a është i përmbajtur, edhe të rejta ka thonë, o meri rëdhjela anu, ka thonë, mirë, s'qenë ka para, s'qenë ka dvita, e të rejta ka thonë, a ke uthtu me të dikun largë, e që tja përëvësh moralin të mamë që shë ka, se një në uthtim, ba e gëtë të senë i qetën pa që si ka, Cito ata të uh, qëndrimin në vendbanim. Ka thon kur rug me to skumar. Thot, "Në ti la ta rrifo. Ti që din në Spanjë, të mund menjë v kusha personi kujtash, ama dorzon për themehi. Me garantu për te se dëshmia e tij të rregull nuk mundesh. Ka thon, "Le p edikon tetë që dëshmë bor ti kësprano ata." E ka refuzuar. Çka ja më kuptoi këtë, drorr. Fillimisht ja më kuptu se njerëzit Varësërt për çka na duhen, duhet të pasë edhe informata të caktuara për atë që na duhet. Për shembull, në njëri mund të më njeh, e, e shaj çdo të përshëndet, ti je nje kush është anyre? Me të pyet fulun e aden, po e njeh. E sho rrugës ka njëra. Kjo është një njohje. Mir po, nëse më të vet dikush për shembull, që të ket punë me to diçka, kjo njohuri është historë, si përrazur nuk mjafton. Dikun, dikon mundsh me njoft, për shamut, për një punë, për në qoftë se pytësh për një punë tjetër, nuk mundsh me garantu se të të ma me një për punën tjetër. Nga se me dëshmu para njerëzve është punë e madhe. Përgambiri sallallahu sallam të në nëzër, ka qenj një herë i pështetur edhe i ka thënë shokëve ti, i qëte një bu, sëbë alë mubi qatë. Lërgohëni nga në qatë të mëdha, shkatë rusë, e i ka nëmru. Kur ka artë i njën e ka thonë, është drejtu që me etërik vëmendin e shokëve ti, duke ka thonë, dërgohëni nga dëshmija rajshme, me dëshmur rajshme për dikën. Edhe në kuptim pozitiv, edhe në kuptim negativ. Dashmia shumë fjalë madhe no. Andaj mund thon, në thon, thun, so qishtu, vale të bëj, më thon, na kam su peqem sa kur e lidhën dikon thon ahsebu kadhalik. Me neso çështot, wala uzakia lallahi ahada. Dorso për Allahut kërkon se bëj. Domthon, në atë kuptim me me vlerësim të parazerit. Jo, unë më nejo çështot. Unë nejo çështot, nuk e di. Leni hapësirë të mundshme. Ngase nëse nuk e njeh dikon me këto standarde që ka më mere, për mëri, nuk është më garantuar për të që ka së bukur Omeri rdjelot të alë anu, i ka rëndisë. Edhe e para është, që imi të kujdeshë shumë, në dëshmi, në gjykime, në dërësime. E para, e dyta, të më ndërëzër, që marmë nga kjo është, Omeri ka përmëndo standarde. Standarde i par është, të një është njeriur në situata në zakonëshme. Për shambullë, Ti më shme njëf njerë i në gjemot, i urt, i sjellë, shumë i mirë, apo? Se në gjemi që është o sildë, të apë. Mirë, po, a është kja? Treguës i domazëshëm, se që shturë edhe në shpit vetë? Në gëdi, ka njerë që ju dëlonë sildja, apo? Mes shpise dhe mes gjemisë, mes rrugës dhe mes punisë, mes shoshtisë, dëlonën apë të? Përndaj, aj që të ka ofërë, Ajë që të shëgjdojt duke hyje, duke dalë, këshë më radhë, ajë mundët realisht diri dikur me ditë sa kësish këshjetë jam. Edhe tim basoj mundësh me një vetën tonë. Pra e djetarët kanë thonë, kur i ka arë shpalla pejgamberit sallallahu alësallem, edhe ka ardhë nëmonë me ethe, me ngarkesat e shtëpia ti, Gruaja e ka qetësua ma qetsim shumë sinqert apo. Historia përmend këtë çndrim burnor të gruas së tij të, të, të paharrëshëm apo. I dërguar realizom nuk dinte çfarë i ka ndodhur. Gruaja po i thot, nuk di çka është kjo po. Unë e di që Allahu ty nuk të po shtnon. Nuk ka diçka dënim për ty kjo, nuk ka kë diçka që do bën keq, diçka e mirë do të më kon. Pse? Pse po dëshmon për, për këtë njeri kështu? Pse, pse e ki burra? Që ka, Khadija e rëdjela në këtë situatë, nuk e ka di që e pejgamberët. Me thonë ti e pejgamberi, a, se ka di, të më vod e ka mërë mëshë. E mbi që fanë basë e ka vlerësu burënës, e ka dëshmu për te, se ty Allah nuk len keqë, ty Allah nuk denan. Së është këtë i shka keqë, nuk di që kështë, a ma keqë nuk kështë, pëse? Ta so, të të i njëmanë, të i, i bënë këtë, e ka në gje një 4-5 vlera që Khadija e Pra dai, një është ofertë shumë e mirë. Dhe njeriu duhet me kon don vetja e tij, origjinal, ç'që duhet me kon me ata që rrin më gjat. Ma tha që m'ati proshtohet. A më dikojnë që të lidhni në punë të caktuar në në namaz 20 minuta, e të lidhni thonë i pa më rrugë diçka, nuk është e mjaftueshme kupto. Edhe për të tjerët, po edhe për ty. Për shembull, me të lidhuti kush i rrin pak me ty Me lidhuti kur ti çerrall, mos e merr fortë për lavdat më, do të thon. A njëri nis nga mendimi i mirë, Allahu shpëlef. Mirpo, çfarë mendimi kanë anëtarët e familjes për ty? Çfarë mendimi kanë kolegjitë tu për ty? Ata që çonish pash, punëtorët e tu, ndërsa që punon me tash, u kolegjit 8 orë dhat urinë me ti, çata që shë ngjohen ato. Që ata din mës mbi më të kallëzuaftë. Po mirëm për ty ne marr kanel dosa, ndërsa Edhe kritika, edhe më mundosh andaj vreti që e përmirson nga sa ta të njëmirë, të shkojë në varzimërsë ato. Jo si to ato të njëjën apo. Që është ndar mënesi apo. E dyta që ka pronomeri ka qenë të punëa para sa apo. Shumë njerëz të çkiprak binë ato. Qof në dhënje apo qof marrja ato. Domethënë ë Njërë të testohen formën ndryshme, të ndërëzërën. Ndodhë kërë që për pak bëhet të horë njërën. Sënën me marë dhe që që nuk i ta kanë. Sënën me përgëtë dhe që nuk është e ti. Dhe kërështë përfaqë në që që që që njërën. Nga se dunjoja është një test. Ajë që për shambë është në gjendje, që për një copë dunjoja me mashtru, me rajtë, me prishë është të regu se ka defekte seriozat ka defekte seriozat ka anje të kene së blimalik edhe i ka thonë unë e du ty për Allah ka thonë nuk mund shme mdo ashti mu për Allah ekom caqë ne deta po. Jo kuptoj të përgjithësoj për që e do muslimani muslimanë kështu e do normal apo. Po ku ka dashur pas një një afërsi më të veçantë me Enesin radhiyallahu. Me, me pasi shok më e, ka, në të ngat, unë natë kuptoj mund të kam mik, të kam shok që e dua shumë. Ka smunesh që ç'to ti mëm do. Unë qendim ti shëvën këtu. Ka më pse nuk më ka thon a munesh ç'aja që, që është në xhepin tën me ku njësi që është në ku në xhepin tën ka thonë së muna, atë këmë thonë dhe. Atë këptim që në qëfarë situate që testuhem i mbi bazën e aspektë në material, dalim suksesërëm. A mënëm që shto? Këmë bërë nësitë e në dhe zrapo. Ose, ose, ose në dhenjë, ose në marrë një, ose në këthim, për shambullë dikush, gjinët njëman, djebë bërqë, edhe këthimi i borqët është të reguas i cilësi se karakterit njëri u të përë. So, kënjërë që marrin borqë, nështë të dhjo për të të mësëdoshme, po pas të janë për të të këshi se këthejnë borqët nëmë. A dini që a njëri që i se këthejnë borqët, e vdes, dhe më thonë, për i gamberi, saljallaf në se ka falë gjenazën, thon. i ka thonë, falën një, Mësë me shku pa falë krejtë, sësë është nuk o dole për feje. Ashtë ala musliman, ama pejgamberi se ja ka falë. Mësë, mësë mja mundësu që ndirin, që mja falë pejgamberi zonë. Njerë ka ndonë një rastë, edhe ka thonë pejgamberi zonë që është të për bërshë. është që një sahabi ka unë e bukata dhe ka unë, oj dhe gu me latë, unë i e lojë bërshën, ka unë e i sigurët, unë e po i, unë i e lojë, unë e kryu falë Se e ka di që ka pas meke, ka, ka pas Eran, e ka falë pejgambës në Gjerozën. Thëtë e për Katadia, pejgambëri e Sausamshe, më të theke, që ke për ma të bërqë? A e ke këthy, a e ke këthy, a e ke këthy dhe! Dhe ta, së e thështë, jara, së e kom këthy. Thë Elen Beride Gjildu, që tashtu ka fëtë a ditë të lëkurë ati e të gjithë. Te ishtë ashtë nga ze për kënë. Bërqës për në madhë, për që shka, hinë aty, hin A m'in bos, a më në çu kthen, ja boi dishush. Po ja bën dishush, po. Kusht më lan në si ku pëmer, puna, po merr, çu spiamen. Daniel shumë kët punën. Pastaj thërre ka qenëra, s'kau telefon, ne ikën. Aoj që tregusi. Patyshëm tregusi i defektit serioz në karakter edhe edhe në besim te njëriut apo. Andaj këtu të thotë njëra, ç'do merr kabe ta ke paspumë por më thotë do, sa njëti mirafta. Bajëm Danies parkun për u Ka në kanë ranë pravime, Allah në falemë. E tretë e ka pëtë, e tretë e ka pëtë, e ka qenë nëthimet, a ka ushtu. E jo ushtimë gjësaate, pa për para ku nëthimet e gata, ka nëthu me detë, me mujë. E kërë u thanë, njëri me dikonë gatë, e shë, të honë, a është dhe melë, a këshur dikush vëqë mi bojzmetër, rëna po, a është këpracë. Nëthimë rëjë, bedet kja. Ka njerës me nëzë i presen, dikush më nejtë gati, dikush më ju bledë, dikush më ju pruë, dikush më ju... Bokija, në të thimë, shpeshet bjën që kushku të pje për parësi, për shemë më dhe hëllë. A për mërë të komoditetin, a për mërë të jetët që është me është tirë, a për mërë të këta... Shumë sene dalin në të thimë. A dhej, ka pas pëjtë parëve tonë që, kërë njësë me shokë në të thim që realisht me ruajt veten, me ruajt veten nga ndonjë lëshim eventual që mundet më cënuose më rënë ë ë shoshinës junave. Andaj kjo është morale në hart islame. Ne ka su për pejgamberi alaihi salatu wasalimu se besimtari me shpërfaqë vazhdimisht atë pjesë ndritshme të moralit që e ka aftë. E kjo nuk bëhet pa u testu. Pa u testu Dhe në rrugë në sënënjëri i mëson rregullat e notit në shtëpi. Lexon çu që do të më vendos dorën e komë m'lëviz. Këto rregulla i din ai bëhet mësues, ama kur nuj ska shkëllem. Kur aqet nujafton, a është se me si një sigurisë më mësu pelivësin ujë? Ja dallan shumë, më thon. E nuj kur të qetë më merr vesh atë minutën tuaj. Jo libra thjavant. Dhe ti mund të le të uemi, mësua më ngua shumë sene. Kur dësh meje s'u farku atë kur provokosh E që atje e shuë, me ma ke morë është dërës në jopërë. A morë rritë e shpija, e lërgohë për inkës, ku, ku për të së është të më. Bërri ka pas pëj të parë, me, të sëtët, kënë pagu njerëzë me u testu qështë e kanë sabërë në fëllë. Jonë këpëtë kështë me parë hajtë, po përmëshën për ka pas përëntorë edhe njonë i Del në një që shu që të provokon mirë sabër, në pëtan. A po, si kërim bundë. Vecë qyrë me ikë dikona, në pëtan. Thot, ku anë amazit e falet një orë. Një orë të atërvi për falë, dhe veç me ikë dikona, në pëtan. Menë zipëret një shansë, një abdes gjusati, një namaz në disatë. Ta një kur të këqërsh, tre satë i ka shkuve që të u falë, në pëtan. Ka që si farës, njerë që, menë zipërez në pëtan kon, hu shikoj se vade mirë bëkujt. Na na në tronoj. Ma kët po ngombetina. Këtu është këtu është jami. Jo kërimu, këtu është jami. Ose këtë e paguaj veç. Më ma testu. Po bëj sabër, apo silna mi, mës me kongu ku e di unj që shem of. Shiko çuria ku e ka menuar of. Konjer i paguon për punë, më konjer është i paguaj veç me testu. Rend me dikon veç e kanë për provim këtë. Ka sekond për nesër. Po kjo din bagi i fërën një meta plas, a po e ma pa u fërëku më të tonë nuk e di që shërë kom hesapet a të tonë. Adhe, kjo është për me nivel i nalti testimet një rjutë, e ka për vetja i, a si ka për të, edhe nuk gëzodhë përse është i keqë, jo, këshime përmirsu. A ma që ashtu e ka njëri karakterin, që e të njëmi më aftë. Për me në që ka njëri e kanë, kanë bët tese tila me qërë, qërë qërë delë kvaliteti i formit e edukimi të të në planë. Në edhe o meri radiolat e alë në e ka përnë në që shtu apë, në i ka thonë që... Se kohën kështu se kohën, ku e dëndinjeni ku e kema? Në i këtu e në këtë standarde, nuk jënë këtu standarde të themë kështu a, fetare, strikte, veç të të rria. Jo, ka pëllë të tjera. Po janë një shambullë që i ka përnë o meri radiolat e alë në e qysh, mund është me njovë dik sa këtu uara, që e një e mirën që shë është atëpëm. Bile, këtu të nërozët do bia, të të të që më pranë është se në diso raste, do kriterje mund me konë ma, ma, ma të rleksume, që i thojnë pak ma liberale, ma të shumë, të për. a dësojnë me të më konë ma srikët atëpëm, ma srikët. Përshamë të djetarë për. të, djetar të erëshëm, kur ka ndosh me morë hadith në pegamberi të arehis të ato osam. Ka një që i filoni, e ka një hadith. Së është përcil hadithi, sahabët, ja ka përcil gjenazës 2, tabenëve. Tabenët, ja ka përcil gjenazës 3, tabi tabenëve. Të e këtaj ka përcil gjenazës 4, që këtaj ka shore për libra. Êshtë ka pasë një kanini hadith, edhe ka pasë atë hadith. Djetarë që kanë, jenë morë me, me mblidhë në hadithëve, kanë shku, kanë marë hadithë, ku kanë gjetë të kështëta njerë, sefër. a më kanë pasë kriteri, jo, për gjithë kujtë. Jo, jo, kanë pasë standarde, kriteri, shumë strikëta. Disa për trikë kanë pasë standarde pak, marë i gorë o zemë, po jo përshka kësa ta kanë që i gorë o zemë, po përshka këse, hadithi për e kamë rësukon, i ndi shmo. Përëndaj, për shambull, uh, imam Bukhario Rahimullah, kanë shku me marë një hadithë, të njoni, e dhe ati, në qëtë nëmend, i ka pa ikë devje, devje i ka ikë, e, edhe që ati pak më largë, e, edhe atasht për me josh devën, me, me ka për, për, për litari, e ka josh, kënëse ka u shimë nduar, a i përja përnë kështu devës për mu afru, që i deva me lakmu që a ka ndore me mu afru, e Buharia për këshur, a qka, e, ka ndore dhe që ka? Ka ndurë kur që ka, hajvani më të jathirë, qantë ai vani më mëson, jo mofa. Sa ka marrë hadithën. Ai domos, domos çuqoli kaqja, ështëo ku ishte vërtetë dënia, ma kon, sa diun çampon ti me mua po. Se ça të kushton miqit të dy ku ka grua ndore me primë me thirrë. Ça të kushton? Po duk ekip parënd ke të bësh punë që çështoja bon, po kurrëh. Unë kopri që morr për të hadithën, ka, qen, ka qenë sret, ka qenë. Një në shku për shembull Imam Al-Uzairah ibn Abdullah Fat, kur që na dash më marr për dëgujt hadithën, Ja kemi qenë namazën aftën. Ti je po falet aftën. Ja formen, aftën. E jua formën aftën. Po gjë në përkushtimin. Nëse ka falsh utukshyr, ka një mëforms po di kë ka punë ka dhitha po. Apo ka njerëz që po nuk do ashtu falur, selam alekum Azina më thon, utukshyr, kshyr po pa Allahu. Ose leviz, her krua tu her huat tu di telefonin zik të për vil mung i, i stan mung. Kjo çana namaz që lom. Këra në pa dikon që të ufarë, këmë këmë ka dalë, se këmë njëre duhet me pruninë një mihalë të njëre, të lasë parë, me mështu më falë. Po. Që ka standarët që i kam për po, të njëre, i kam për cilë të senëm të njëre. Po. Për ndaj për të mund që, të në vëzër, uh, uh, për dëshmu për dikon, për të garandu për dikon, bër e gjithë duhet në pas njëri, garandës. Për ndaj edhe ka thonë, Abdullahi ibn Mesud, r.a, mënkane minkë mustenën, fëlljestënën bë mënë qëdëmatë. Kësh e mërë dikën me anek udhën, dhe të mërë dikën që u dekë. Sa ato e dhimë sigurisht që u shku mirë. A i gjallë, Allah në falë po, kë e dhimë na ku parfëndojme? Sëtë dhë në në ku mirë, në jesërë, sëpërbohat njerë i Zotë Narujtë. Pandaj, njerë i Zotë është gjallë, i ekspëzohet unë nuk them më dyshuni të largasaj. Po do të them që njëri nuk duhet me li vdu di kontin hava e pastaj për diçka me gjut për tokë. Që di njerëz, njerëz që di në hava të li vdu një ditë për pak që upriş zvin kupton. Po ta çaj ditë ditë që ken hava, çu rro për rro për tokëva. Meni mesatare. Meni mesatare. Ngase të gjithë i në ndonjë, të gjithë i ekspozuo problem nuk e di më. Prandaj duhet jemi të Sigurt. Edhe jose dobi që morën pe ksojtë, është se njeriu pse nuk dëshmon për dikon diçka, nuk do mëse dyshon të, atëu është i kaçë, dalgasoj. Jo dalgasoj. Nuk lejohet para gjykimi. Nuk lejohet me me e e e çu thash me gjyku di kënd për të kaçë, jo absolutisht. Alë. Ama për çit pun nuk mundam të dëshmoj. Se s'më jep me dëshmu, nuk do më hoqi, çfarë është i keq? Po unë nuk më jep me dëshmu. A për gjendëllimin? Ai mund më ku në i mirë, mund më ku në sinçert. Po unë nuk e di. A do të më mirë kuptuo? Do më mirë kuptuo. Po gjithashtu të, të ndëllozën, dikon që e njohim mirë. Edhe kjo më nanci, dikon që e njohm vërtetë mirë. Situata caktuar ndodhë që ka këna një për të ose ndodnilshim. Duhet që me shumicën me mlu, me lu pakicë. Jeme gjunjejnë për njësa në dhugle, për. Dhe që andresht për shamë për njerës të edhijës, për njerës i kanë dikim që është një jepën. Ka thonë, një nga djetarët e herëshmi, bëntejme, rëhemullat ka thonë, nëse, nëse djetarët i kanë gabimet së kodrat, nëse i kanë për, së kodrat, thotë mirët i kanë si nata që i më bëllene, për. Mirët i kanë si nata, nata kërë bëjën, nuk e shë eftën, pë Ajsu kur mund të kat gabim me mundësi me. Mullua, jo, shka, po më ditë këta më bë me çka. Do sa ne mbuluat. Jo gjithçka ku patash. Jo, për të punë po. Tash me dëshmën e punë nuk jam i sigurt. Po për të sa ne duhet më unis ka, ajo që është esenca që është baza, ajo që është humiça, ajo që është e njohur, ajo që është e dukshme, ajo që është e qartë, ajo që është e jashtë me këtë më rrafë. Nuk dim çka kon zam rrafë. Nuk për në u jikuim për zamrat. Dhe kjo është ai ballon si ti tek i parashytën, e den kuptimin e parë, po den kuptimin e dytë. Q tashmë të marr të di kush më thon që Bukariu për një devë ka heqë natë me pas kujdet këtë punë. Unë voj po t'rregoj se sa ka qenë i kujdesshëm ata. Amë, edhe ton por deshmë do të më diç për me balloncumes. Kësaj edhe asaj. Dhe çan është, tash kur bëhet çfarë për njerëz që ti përfiton me tyne, ti merr për tyne pastru që disen qasa do sta një veprim i pa i padrejtuar dhe i pakujdesshëm ka mosi më shkaktuar shumë probleme në mes të njerëzve. Dhe fundi çdo format ndoshta lidhet me këtë çështje, është se Omeri radhiyallahu ta'ala anhu nuk e buni veten, nuk e buni veten pse është kaq i n halife. Shok i pejgamberit sallallahu alaj. Bëla, Omeri ka po diçë siç që, pejgamberi sallallahu ja alaj ka pranuar vonë që se ka posë gati kërë kërë për i sahabë, të fënë. I ka parashikur do sërën e që rrallë të kërë kërë që i ka po, të fënë. A dhërinë që i gati ndikun dhët ajetë e kanë zëbrit në Kur'an me parashikimin e omeri, të fënë. Për shambull, omeri, ajo lau, ka vendosë mi zëbrit. Mirë po e ka bëhë se bërë po omerin për të fënë. Për shambull, ajetët e mbëlesës mu më lukruja, fënë. Një ditë, Ameri ka pa grune pegamberit sallallahu sallam, Safijen. Atë të kanë qenë lumat, të kanë qenë qenë qenë, që plukë me si nërgësaj, po së kanë qenë lumat të manë komplet që shë të anjuar regull, së ka pas obligim, fillim. Ato. Edhe, Ameri ka njof se ka njof pëj në matë, ato. e ka aranë farë që peshoj njerët, ka thë në të dhëgur e latë, të i grovele të ndihon. Thujri të mlion. O, s'ka posa jetë? Ka dhujri të mlion, ka dhujri të mlion. Ka dhujri të jetë për hijabin, me kërkes të omerit, e rraset të të tërë atë që kanë zbritme, që shtu kërkeset e parashikimet të omerit, rrëndi Allahu të ala, i ka posa në të lari po, i ka posa në të fërën. Lari i ka posa në të fërën. Me gjithat, me gjithë këtë afëci që ka posa, këtë begati që ka posa, k Nuk prish punë pëse s'pët njëhën e, bërëma diko me që njëhën e, që ka së e dhe të kona përëmë? A s'pët njëhën e? Dhe të folë kërështë dhe në amë unësisë njëhën e, amë së përvejten ti, më si të dënjo e ka ti, që ka dhe në ti, du të omë me di, që ka dhe në ti, së është feja ja. Së është të amë tënë. E të feja është e gatë, së t Thuaj sikaj ka zyfë 50 ata ne se se kani ky sofë kjo. Sose se kani ka një, ne as botë nomë ata. Dhe mëso bë vetëm. Ose për njerëz, se një unë e një filon që i besuam çaj për na pra japta. Dallë kjo është adresia. Shikoj sa bukur e kkon. Nuk prish punës pa të një. Mos më kuptuani njëri që pse ti sfom një zëmoheshi se më drejt. Jo jo, so problem unë. Gjoma vetë dikon çit një. Të çaj çava se po vim me dëshmua ersi Omer radiallahu taala anhu. Do ik 20 r ose më vërtet, që mësoj shumë praktikë të përditshme, që edhe me pas kujdes nga gjykimi, po edhe nga dorzania, mos më i po gjithkanëpton. Po më porshipër, ose nëse duhet me një, unë më nëjë çështot, kujtoj, gjithu kon çështot. Shpresoj që po ndihmoi. Ama nëse se ke provu ndo punë caktuar, ti kujdes. A nëse ke provu, dashëm bosh provuesi kë. Unë e kom provu më ka dalë më e gje mirë fa. E dhe për këtë të ki përësi, si kësë për të përëna. Nëse ke përvu e këtë dëshmu, dohet me dëshmu për këtë qështje, pa hezitu farë. Fa. Allahu në përmërsov gjendjen ton, Allahu në mundësov që të Allahu të jemi matë mirë se njerë si në që në njohen. E për aqë njerë nuk në njohen, Allahu në mbulohë së në faltë, e në përmërsov gjendjen ton. Allahu në mundësov që, timë të sinqert me iniciativën, lidhur me një çetrën. Edhe nëse kohë të dëshmojmë, të dëshmojmë me siguri të vërtetë, do të kemi për kë me dëshmuar dhe për çfarë me dëshmuar. Në kuptim të, do të them dëshmishë e sinqert, e vërtetë, e sigurt, e saktë. E gabimet e mentale Allah nai fal, edhe Allah na mëshiroft. Kaq për këtë ditë sot, ne takojmë Naush Zotin e Drejtë, shpoblet mosallallahu Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kather.